Прогнати малого? Ти що, Сторів? Засичав перевізник. Тільки спробуй. Він мій, і тобі нема до нього діла. Забирайся геть з моєї хати. Ти й не знаєш, перевізнику, що я сторож усіх вас. Я пильную вас. І коли треба відвести якусь напасть, шептун тут як тут. Ми тебе про це не просили. Так чи інакше, я мушу вас пильнувати. Я до того надаюся. Я чую кожен звук і бачу кожну тінь у нашому краї. Ось ти надаєшся до того, щоб переводити чи перевозити через річку. Базіль? щоб чекати короля. А Колос? Колос годує всіх нас. Тільки Діоген? Що Діоген? Діоген? Чужий? Він не має де діти свою силу. Він? Ні, я не можу того сказати. Бувай. І, похиливши голову, Шептун зник в темряві. В ніяку річку не могло бути й мови. Так шептун збаламутив душу перевізника. Той аж замкнувся зсередини. Навіть стягнув ковдру з печі і влізся коло ліжка малого. Той тихенько сопів. Невдовзі перевізник заснув від великої... Доми. Ніхто й не здогадувався, що цієї ночі Діоген не спав на своїй розлогій печі Басіль втратив інтерес до з'яви чужої істоти в їхньому краї Щось у ньому перегоріло Колосові досить було чекати сівби чи збору врожаю весни, літа, осені, зими, які урізноманітлювали його життя. Аж Зіль жив лише думкою про короля, і це чекання поволі нищило його душу. Але повернемось до Діогена. Цієї збуреної пристрастями ночі він подався до лісу. Ще раніше втоптав туди добрячу стежку та й місяць присвічував, скільки звуків тіней наповнювало ніч. Із лісу кликали сови, віття холодних верб хльоскало по лиці. І він відмахувався від нього, як від набридливої мухи. Не вагаючись, Дюген ступив у темний ліс, як у воду, і той його проковтнув. Дюген спинився, щоб призвичайлись очі. І тут, ніби прокинувся, дивуючись, що це він робить. Правда? Ліс його навчив не спати вночі, прийняв до себе. Власне, сюди Діоген втік, побоюючись, щоб не прийшов Шептун. Бо він не міг усе зразу вирішити. У глибині лісу ріс великий, могутній дуб. Діоген колись набрів на нього і зразу відчув, що то непростий дуб. У лісі були й вищі дерева, старші, але тільки дуб віддавав силу, бо мав її аж забагато. Інші дерева відступилися від нього, дозволивши траві прорости крізь землю, і була та трава, така довга і шорстка, як діогенове волосся. Він сів під дубом, притулився спиною до стовбура, якого не міг обхопити, хоч мав довгі руки».